Doamne, toată Ceresc, a toate zizitorule, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă nouă, taina Ta ne a descoperit atunci când cu iubire părintească ai rostit. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din pământul Egiptului, adică din mormântul trupului. Și din casa rubierii, adică din întunericul lumii. Când, ca pe fii învierii, prin Domnul Isus din Iad, neamul nostru l-ai înviat și prin Sfintele tale, taine ne-ai luminat. Când, între fii luminii, la față ne-ai schimbat. De aceea, pentru noi, porunca ta ai adâncit. Și legea iubirii prin Fiul tău cel iubit, cu iubire părintească ne-ai dat, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și ai pecetuit să nu ai alți Dumnezei afară de mine iar prin Duhul temerei ai rânduit să te temi de Domnul Dumnezeul tău și să păzești toate poruncile Lui. Fiindcă pentru ucenicii Domnului le-ai pregătit, dar pentru ceilalți, tainele tale le-ai pecetlit. De aceea, în pilde și în parabole, Fiul tău le-a vorbit pentru ca sămânța cuvântului tău, să dea doar prin aleșii tăi rod însuțit, căci tu știi dacă te iubește cineva și prin darul rugăciunii în duc și în adevăr îi descoperi adevărul tău care simțește și urcă treptele care îl desfășoară, ca să intre prin poasa iubirii care îl îndumnezeiește.